Сторінка 58 Удень він розчиняється в повітрі, і тоді його майже не видно крізь грубе зелене скло. Проте вночі, коли всі засинають, місяць вислизає з горличка, випростовується і поволі, яскравіючи піднімається вгору. Я знаю, згори він дивиться саме на мене, і тепер йому не самотньо. Йому є куди повернутися. 22 серпня 1911 року. Що ти там тримаєш у слойку? Час від часу запитує Сашко. Ось розповім тато, що ти з глузду з'їхав. Слід бути оббачнішим. Отож перш ніж відпустити місяця, я уважно дослухаюся, чи заснув Сашко. 24 серпня 1911 року. У я кидаю до слоїка цукерку, під вечір вона зникає. Це означає, що мій друг ласун, як і я. Коли зі мною трапляються прикрущі, я звіряюся місяцеві, і він випромінює тепло. А дорослі кажуть, що місяць холодний. Ні, він лише видається холодним, адже йому зимно й самотню на нічному небі. Його ніхто не любить, і всі відгороджуються від нього фіранками 25 серпня 1911 року Мама також почала питати, що я там затаїв у слоюку Чи не хрубака. Я довго відмовчувався та врешті решт розповів правду